Pista 7. Partea a doua. Învâltoare. Capitolul 1. O presimțire stranie. Azi n-arăți prea bine, domnule doctor, observă subchirurgul, uitându-se la maghier cu coada ochiului. Ce se pare, Gărghiu? răspunse acesta, cercând să-surâde. Sunt puțin obosit de tot. Cred și eu. Am avut de furcând dimineața asta. Da. Încovința medicul că am plictisit, scoțând halatul pe care îl a în cuier. Astăzi plec mai devreme. Vezi, după amiază, nu uita să schimbi pansamentul accidentatului de la salonul 2. Prea bine, domnule doctor. Să fac formele de ieșire pentru moșneacul de la rezerva 6? Nu, nu încă. Îl mai țin o săptămână sub observație. făcând făcă iale printre hârtiile de pe birou, apoi își lua pălăria atârnată în cuier. La revedere, Gărghiule. Să trăiți, răspunse subchirurgul, ridicându-se respectos în picioare. Nu-mi plac spinările prea încovoiate, gândi medicul în timp ce cobora scările. Ajungând în dreptul porții să uite la ceas, arăta 11 fără un sfert. Numai atât? Credeam că e mult mai mult. Adineaur am văzut greșit ceasul. De-aia am spus subchirurgului că. Fleacuri! Am tendința de a complica inutile lucrurile. La urma urmei, pentru ce plecase de la spital? Curios, n-avea niciun motiv plauzibil. Nu l aștepta nimeni acasă. În oraș n-avea nicio vizită de făcut și afară de asta nici nu era obosit. Trântise sub chirurgului o minciune gratuită, fără sens, căci o justificare în fața unui subaltern e lipsită de sens. Prin se deveste că pașii lui îndemnau la drum. De ce se grăbea astfel? Încetnii numai decât pasul, apoi se pomeni din nou zorind. Ce m -o fi apucat? încă mă duc picioarele. nu cumva o presimțire? Hm. Te pomenești. Râse zgomotos și cu ochii minții se văzu pe sine rezând. Presimțire? Toți stricătorii ăștia s-ar și ei de râs dacă ar fi în stare să citească gândurile. Auzi colo ce trece unui om de știință prin cap? Aș înțelege o femeie bântuită de superstiții, fără suport rațional, dar un medic? Și cu toate astea? Ei da, chiar un medic. Antenele ființei umane nu se cunosc, n-au fost măsurate de nimeni, dar ele există. O ființă nu ocupă în spațiu numai dimensiunile corpului fizic. Prelungirile acestui corp, nevăzute și neștiute, se întind pe mari suprafețe. Sunt oameni ale căror prelungiri potopesc întreg pământul, nu numai în timpul vieții, ci și după moartea fizică, încât să s-ar zice că Homer, Dante și Shakespeare trăiesc, dar nu mai scriu. Așa că degeaba ar râde cineva de mine că mă las influențată de semnalele unei presimțiri difuze. În clipa aceea trebuie sări brusc. Am primit o telegramă. Nu le anunțase un glas din văzduh, nici nu avea cum. Dar deodată știuuse că a primit telegrama. Și o telegramă, prin natura ei urgentă, nu aduce decât vești sau foarte bune sau foarte rele. Cele de nivel mijlociu se comunică prin scrisori. S-a fi întâmplat ceva pe acasă. Mai acum două, trei săptămâni, tata am scria că stă prost cu tensiunea. Să fi făcut vreo congestie cerebrală? Doamne, păzește, la anii lui totul e posibil. Trebuia să mă repet până la Lipova ca să văd ce cu el și dacă era cazul să l supun unui tratament. Pe moșneagul cules de pe stradă, pe care nici nu știu cum îl cheamă, l-am salvat. Dar pe propriul meu tată, nu. Uite, viața e plină de cidățenii de-astea. Iu -ți pasul. Spitalul era departe, dincolo de trivale și până în inima orașului mai avea de bătut o bună bucată de drum. În capii se plimbau vârtos gânduri negre. Câte unul timid din tabăra adversă cerca să le ține piept, sugerând că s-ar putea să nu fie vorba de moarte, dar n-avea puterea să-și impună susținerea. Amestecul gândurilor bune a avut drept rezultat nașterea îndoielei. Mai rău, îndoiala a părut doctorului mai chinuitoare decât adevărul. Ca să o curme, luă trăsura deși să o jumătate de drum. Mână repede, dumă pe strada mare! Birjarul de tebice cailor care pornise în goană după câteva minute a la poarta casei. Oprește. Urcă la etaj, pătrunse în apartament, toate la locul lor. Striga pe Ilinca, slujnica. În locul ei veni proprietarea sa, doamna albă. Doamna ta, doctor, la ora asta? Ilaria o întrerupse. Mi-a venit o telegramă? Da, era din aur, a adus-o factorul. Vă așteptai?" Doctorul trecări făcându-se alp cavarul. Vezi? Mai să zic că tot a sosit. Eram sigur. Transmisiunea telepatică a funcționat fără greș. Unde e? Ilinca a primit-o. Cred că a pus-o pe birou. S-a dus jos până la băcănie. Nu mai fu nevoie de ajutorul slujnicii. Găsirea numai decât telegrama sub postamentul l-am cu jur de pe masă. Ilari o desfăcu nervos, tremurând. Întâia oară citi fără să înțeleagă. Literele îi jucau sub ochi, învălmașite. Abia la a doua lectură îi desluși înțelesul. Duminică, nunta Marianei, Vin-o negreșit. Tata. Cum? Asta e? Își zise încă amețit, nevrând parcă să creadă în realitatea veșticelei bune. Apoi se adresă adresat care aștepta în pietrite. Mă mai mei la nuntă. Cine se însoară? Sărmea se mărită. O să fie întrunțează bun. Abia după plecarea proprietării săi, Ilarie din fire. Așadar, era vorba de mărițișul Mariani. Știa vag de legătura surorii sale cu un profesor de acolo. Bine, toate bune, dar de ce l-a anunțat chiar în ajun? Dacă era plecat în județ... Consultă mersul trenurilor. Avea tocmai după amiază la șase un accelerat care ajungea în zorii zilei la destinație. Altul mai potrivit nu era. Cu trenurile personale nu-i plăcea să călătorească. Ei reveni bună dispoziție, se simțe mai sprinten și voios. Ce facem, doctorii, dragă, cu presințirea? își pusă el brusc întrebarea, amintindu-și de sângele rău pe care și-l făcuse mai înainte. La dreptă vorbind, nu facem nimic Constatând doar că presimțirile Nu sunt numai negative Așa cum crede toată lumea, ci și pozitive Cum e cea de față asta e. În orice caz, fenomenul telepatic s-a produs Și nu mai poate fi contestat Știam cu precizie că mi-a susit o telegramă Și chiar așa a fost E puțin lucru Să avem iertare Cred că sunt apt pentru asemenea recepție Și desigur, că și pentru alte fenomene Spirituale mai importante Pot să mă felicit? Desigur. Sincere felicitării, doctora Ema Gheru. Lăsând la o parte abstracțiunile coborâte la nivelul glumii, se pregăte de plecare. Chemă pe medicul șef la telefon. Barbule, am o nunte în familie. Chiar mâine, duminică. Da, cam departe, dincolo de Timișoara. Luni să zicem că lipsesc, dar marți te asigur că mă întorc. s a făcut? Da, bine că nu. Te aștept atunci joi. Să fii într-un ceas bun și petrecere frumoasă. Ce om admirabil, barbo ăsta. Nu face nicio deosebire între prietenie și datorie. Odată permisiunea pusă la punct, trecut la doamna Albu în vederea unei consultații. În lucrurile practice sunt complet lipsit de imaginație. Ce aș putea cumpăra sora mică dar de, de nuntă? Un ceas de mână. Ce asare pe cât știu altceva? O brățară de aur masiv sau un inel cu briliante? Dar mai bine haidem la bijutier. Mă că singur nu te descurci." Mersera împreună la bijutierul Horia, pe care doamna albul cunoștea foarte bine. Și după ce i-rescoli doctorul se hotără tot pentru brățară. Propiețarea asta cu privirile agere, ochii un inel bărbătesc neobișnuit. N-am mai văzut o piatră rețioasă atât de mare. E un rubin veritabil de Tibet, Evaluat la vreo 75.000 de lei. Și poți să găsești cumpărător pentru un astfel de inel? Ah, nu-i de vânzare. E proprietatea conului Matei Zevideanu. l am reparat. Rubinul se mișca puțin și era frică să nu cadă. Când cei doi tocmai ieșiră pe trotuar, o trăsură elegantă de casă opri în dreptul magazinului. În fundul ei ședea tolănit un bărbat corpolent cu pălărie de Panama, care salută pe doamna albă. Cine e domnul acela?" întrebă doctorul pe însoțitoarea lui, după ce se departeara puțin. Nu l-ai cunoscut încă? E proprietarul inelului. A venit de sigur să l ridice. Uite, chiar bijutierul a ieșit să îl predea. E așa de bogat omul ăsta?" Doamna albă râse cu poftă. Bogat? Pe ce lume trăiești, doctore? Ești în oraș de două luni și încă n-ai auzit de Davideanu. Cred că nici el nu știe ce avere are. Răposatul bărbatul meu zicea că vreo douăzeci de milioane. Alții susțin că mult mai mult. Ferice de bărbatul care va lua pe fică sa de nevastă. Se cheamă că i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Atât are numai o fată? Cel puțin e frumoasă? Asta, da, foarte frumoasă. Ce-ar fi să-ți încerci norocul? Lerindul acesta râsă și doctorul cu poftă.